Розділ 37. Чоловік на ім'я Уве та купа нахаб, які пхають свого носа куди не слід. Я шкодую про це, каже Уве скрипучим голосом. Він змитає сніг із надгробка. Але ти ж знаєш, як воно. Зараз не заведено виказувати повагу до особистого життя людини. До тебе в хату вириваються, не стукаючи. Здіймають гармидар. Вже навіть на унітазі спокійно не посидиш. Пояснює він, викопуючи мерзлі квіти і проштовхуючи крізь сніг свіжі. Уве дивиться на неї, ніби чекає, що вона кивне на знак згоди. Та вона, звичайно ж, не киває. Кіт сидить у снігу біля Уве, і усім своїм виглядом висловлює згоду. Особливо з тією частиною, де йдеться про неможливість спокійно посидіти у вбиральні. Вранці до Уве прийшла Лена, щоб занести примірник газети. Уве був на першій сторінці і мав вигляд класичного старого зануди. Він дотримав слова і дав їй інтерв'ю, але чітко заявив, що не буде по-ослячому шкіритися в камеру. «Це фантастичне інтерв'ю!» – гордо повторювала вона. Уве не відповів, але її це зовсім не обходило. Схоже, Лена дуже поспішала, аж нетерпляче переступала з ноги на ногу, поглядаючи на годинник, наче вже запізнювалась. «Не смію затримувати», – пробургкотів Уве. Замість відповіді вона придушено захихикала, як підліток. «Ми з Андерсом?» «Ідемо на озеро, кататися на ковзанах». Уве лише злегка кивнув, ніби на підтвердження того, що розмову закінчено, і зачинив двері. Він поклав газету під килимок біля дверей. Якраз стане у пригоді, щоб увібрати сніг і грязюку, які наносили кіт з мірсадом. Повернувшись на кухню, він заходився перебирати всі рекламні безкоштовні газети, які Адріан залишив разом із денною поштою. Може, Соня й навчила цього поганця читати Шекспіра, та, вочевидь, напис з трьох слів рекламу не вкидати він не здатен подужити. На дні цієї купи він знайшов листа від Лени, якого Адріан приніс, вперше подзвонивши у двері Уве. Тоді цей хлопчисько, хоч у двері дзвонив, а зараз вбігає й вибігає, наче живе тут, бурчить Уве, тримаючи листа навпроти кухонної лампи. Так, ніби перевіряє банкноту. Потім дістає столовий ніж із кухонної шухляди, хоч Соня завжди казилася, коли він відкривав конверт, столовим ножем, а не біг шукати канцелярського. Шановний Уве, сподіваюся, ви мені вибачите, що я звертаюся до вас таким чином. Лена, журналістка з газети, натякнула мені, що ви не хочете роздувати з цього велику подію, але вона люб'язно дала мені вашу адресу, Бо для мене це велика подія, і я не хочу бути людиною, яка промовчить і не скаже вам цього, уве. Я поважаю ваше бажання не отримувати подяку особисто. Та мені хотілося б принаймні познайомити вас із кількома людьми, які завжди будуть вдячні за вашу мужність і самовідданість. Таких людей, як ви, більше не роблять. Дякую – це занадто мале слово. Лист був підписаний тим чоловіком у чорному костюмі і сірому пальті, якого Ува підняв з колії, коли той з непритомнів. Лена розповіла Уве, що ця непритомність виявилася симптомом якогось складного захворювання мозку. І якби її не виявили і не почали вчасно лікувати, то через кілька років він був би приречений. «Отож, можна сказати, що ви двічі врятували йому життя», вигукнула вона таким збудженим голосом, Аж Уве трохи пошкодував, що не залишив її тоді під замком у гаражі, коли в нього ще була можливість. Він склав листа і запхав його назад у конверт. Узяв фотографію. На нього дивилися троє дітей. Найстарший – підліток, а інші приблизно такого віку, як старша дочка Парвани. Хоча ні, насправді вони не дивилися. Вони радше валялися покотом. Усі тримали по водяній рушниці і, вочевидь, реготали до вереску. За ними стояла білява жінка, років 45, з широкою усмішкою і розпростертими, як у великої хижої птахи, руками, в кожній з яких вона тримала по пластмасовому відерцю, з яких щедро лилася вода. В самому низу цієї купи лежав той чоловік у чорному костюмі. Тільки тепер на ньому була блакитна сорочка Поло, і Марно намагався захиститися від водоспаду. Уве викинув листа разом із рекламою, зав'язав мішок і поклав його біля вхідних дверей. Пішов на кухню, дістав із нижньої шухляди магніт і почепив фотографію на холодильник. Просто біля того неймовірно кольорового малюнка, на якому трирічна мала зобразила його, коли вони поверталися з лікарні. Уве знову проводить рукою по надгробку, Хоч він уже і змів увесь сніг, який можна було змести. «Ну, так. Я їм казав, що будь-яка нормальна людина взагалі-то хоче трошки миру і спокою. Так вони ж не слухають. Зовсім не слухають», – стогне він, втомлено махаючи рукою в бік надгробка. «Привіт, Соню», – каже Парване позаду нього. Так жваво махаючи руками, що з них злітають великі рукавички. Привіт. радісно гукає трирічна. Привіт. Треба казати. Привіт. виправляє семирічна. Привіт, Соню. кажуть Патрик, Джиммі, Адріан і Мірсад, киваючи по черзі. Уве обтупає сніг із черевиків. Киває на кота, який сидить поряд із ним, і бурчить. А вже й кіт, якого ти вже знаєш. У Парване вже такий великий живіт, що вона схожа на гігантську черепаху, коли присідає, однією рукою доторкаючись до надгробка, а другою тримаючись за руку Патрика. Ясна річ, Уве навіть не заїкається про метафору з черепахою. Є набагато приємніші способи звести рахунки з життям, відчуває він. І це, говорить той, хто вже перепробував їх чимало. «Ця квітка від Патрика, дітей і мене», – каже Парване, приязно усміхаючись до каменя. Потім вона дістає іншу квітку і додає, «А ця – від Аніти і Руне. Вони посилають море любові». Строката компанія розвертається і рушає до парковки, але Парване залишається біля надгробка. Коли Уве питає навіщо, вона просто кидає йому. Не вашого ума діло. Із такою усмішкою, що Уве хочеться чимось у неї жбурнути. Не чимось важким, мабуть. Суто символічно. Він відповідає пиханням у нижньому діапазоні октави. Але потім після деяких роздумів вирішує, що суперечка з двома цими жінками водночас приречена із самого початку. І повертається до Сааба. Дівоча розмова, каже Парване, коли нарешті теж повертається на парковку і усідається на місце водія. Уве не знає, що вона цим хоче сказати, та вирішує облишити це. Старша сестра Насанін допомагає їй пристебнутися паском безпеки на задньому сидінні. Тим часом Джиммі, Мерсаду і Патрику вдається втиснутися в Адріані в новий автомобіль, що стоїть попереду – Тойота. Навряд це оптимальний вибір автомобіля для людини, бодай, з дрібкою глузду. Уве йому сто разів про це говорив, коли вони стояли в автосалоні, але хоча б не французька. До того ж, Уве вдалося збити ціну на 8 тисяч крон і прослідкувати, щоб хлопцю поклали в багажник зимові шини за таку саму ціну. Тож це здавалося прийнятним, попри все. Коли Уве зайшов тоді в автосалон, бісів хлопець розглядав хрундай. Тож, могло бути і гірше. Вони повертаються на свою вулицю і розходяться різними дорогами. Уве, Мерсат і Кіт махають Парване, Патрику, Джиммі і дітворі та звертають за ріг сараю Уве. Важко сказати, як довго цей приземкуватий чоловік чекав на дворі перед будинком Уве. Може й увесь ранок. У нього суворий вигляд вартового з прямою спиною, якого поставили десь у дикому степу, наче його вирізали зі стовбора товстого дерева, і до мінусової температури йому байдуже. Та коли Мірсат виходить за рогу сараю, призамкувати чоловік помічає його і одразу оживає. «Привіт!» – каже він, випростовуючись і сіпнувшись назад, щоб ступнути назустріч. «Привіт, тату! бурмоче Мірсат. Того дня Уве вечеряє з Парваною Патриком, поки на кухні в Уве батько і син розмовляють двома мовами про розчарування, надії і маскулінність. Може, найбільше вони говорять про сміливість. Соні б це сподобалось. Уве точно знає. Але він намагається не дуже усміхатися, щоб не помітила Парвано. Перш ніж семирічна мала йде спати, вона вкладає в руку Уве аркуш паперу, на якому написано «Запрошення на вечірку з нагоди дня народження». Уве дуже уважно читає, що там написано, ніби це угода про передачу прав на довгострокову оренду. «Зрозуміло. І ти хочеш подарунок, наскільки я розумію», каже він нарешті, шморгнувши носом. Мала втуплюється в підлогу і хитає головою. «Вам не треба нічого купувати». Хоча, я б хотіла одну річ. Уве складає запрошення і кладе його в задню кишеню штанів. Потім, як відповідальна людина, наділена певними повноваженнями, притискає долоні до боків. Правда? Мама каже, що це дуже дорого, тож це все одно не має значення. Каже вона, не підводячи погляд, а потім знову хитає головою. Уве позмовницьки киває як злочинець, який тільки подав знак іншому злочинцю, що телефон, який вони використовують, прослуховується. Він і дівчинка роззираються по коридору, перевіряючи, чи її мама або тато бува не наставили десь за рогом своїх довгих вух, щоб крадькома підслуховувати їх. А потім Уве нахиляється нижче, а дівчинка складає руки трубочкою навколо рота і шепоче йому на вухо. «Айпад!» В Уве такий вигляд, наче вона сказала щось на кшталт «Авертин в Крисл Мод». «Це такий комп'ютер. Там є спеціальна програма для малювання. Для дітей». Шепоче Мала трохи голосніше. «І щось сяє в її очах. Щось, що Уве впізнає». Розділ 38. Чоловік на ім'я Уве та кінець історії. Якщо не вдаватися в деталі, існують два типи людей. Ті, які розуміють, наскільки важливим є білі кабелі, і ті, які не розуміють. Джиммі належить до першого типу. Він любить білі кабелі. І білі телефони і білі комп'ютерні монітори з зображенням фрукту на корпусі. Приблизно це вловлює Уве під час поїздки машиною до міста, впродовж якої Джиммі збуджено торохтить про деякі речі, якими кожна розумна людина просто неодмінно зобов'язана цікавитись, аж поки Уве, зрештою, поринає в якийсь глибоко медитативний стан, в якому бубоніння надміру повного хлопця перетворюється на одноманітне шипіння у вухах. Щойно хлопець плюхнувся в пасажирське крісло Сааба, тримаючи великий бутерброд з гірчицею. Уве пошкодував, що попросив Джиммі про допомогу в такій справі. Ще більше він у цьому впевнився, коли Джиммі, не встигли вони ввійти в магазин, чкорнув кудись глянути на кілька кабельочків. «Хочеш, щоб щось було зроблено, зроби це сам», – уже вкотре переконується Уве, самотою прямуючи до касира. І тільки коли Уве репетує «Вам що, фронтальну лоботомію зробили, чи як?» на молодого чоловіка, який намагається показати йому весь асортимент портативних комп'ютерів, Джиммі поспішає на допомогу. Після чого виявляється, що допомога потрібна не Уве, а продавцю. «Ми разом!» – киває Джиммі продавцю, кинувши на нього погляд, який спрацьовує як таємне рукостискання для передачі повідомлення «Не переживай!» Я один із вас. Продавець-консультант розлючено зітхає і вказує на Уве. Я намагаюся йому допомогти, але... Ви просто намагаєтеся впарити мені купу лайна. Ось що ви робите. Вирішить Уве у відповідь, не даючи продавцеві договорити і погрожуючи чимось, що він спонтанно вхопив із найближчої полиці. Уве точно не знає, що то таке. Воно має вигляд, Білого електричного штепселя. Достатньо замашного, щоб ним принагідно можна було добряче швергнути в продавця. Продавець-консультант дивиться на Джиммі. Навколо його очей щось сіпається. Те, що Уве, здається, вже навчився викликати в тих людей, з якими він контактує. Це настільки часто трапляється, що вже можна описати цілий синдром і назвати його на честь Уве. «Він не має на меті нічого поганого, друже», – доброзичливо каже Джиммі. «Я намагаюся показати йому макбук, а він мене питає, на якій машині я їжджу», – випалює продавець, ображений до глибини душі. «Цілком релевантне запитання», – бурмоча Уве впевнено киваючи Джиммі. «У мене немає машини, бо вона мені не потрібна, і я хочу використовувати екологічно безпечніші види транспорту». Пояснює продавець-консультант тоном, що місцями зривається з непримиранно-гнівного до первинно-утробного. Уве дивиться на Джиммі і розводить руками. Мовляв, ну що тут скажеш? Ну, як з такими людьми можна домовитися? Киває він, чекаючи на миттєву підтримку. Де тебе чорти носили, до речі? Та я просто дивився там на монітори, пояснює Джиммі. Ти що, купуєш монітор? Питає Уве. «Ні», – каже Джиммі і дивиться на Уве, ніби почув справді дивне запитання. «Так Соня, бувало, питала. А до чого тут це?» Коли Уве питав у неї, чи їй справді потрібна ще одна пара черевиків. Продавець-консультант пробує розвернутися і здиміти. Але Уве швидко виставляє вперед ногу, щоб перепинити його. «Куди це ви зібралися? Ми ще не закінчили». Тепер у продавця-консультанта зовсім нещасний вигляд. Джиммі плескає його по спині, щоб підбадьорити. «Уве просто хоче вибрати айпад. Можете нам щось запропонувати?» Продавець-консультант кидає на Уве похмурий погляд. «Гаразд, але я вже питав його, яку модель він хоче. На 16, 32 чи 64 гігабайти?» Уве впивається поглядом у продавця-консультанта наче хоче змусити хлопця перекрити цей потік комбінацій випадкових літер. «Існують різні моделі з різним обсягом пам'яті», перекладає Джиммі для Уве, наче перекладач у департаменті імміграції. «І я припускаю, що вони хочуть за це до чорта зайвих грошей», пихає Уве у відповідь. Джиммі киває, зрозумівши ситуацію, і повертається до продавця-консультанта. Мені здається, Уве хотів би знати більше про відмінності між різними моделями. Продавець-консультант стогне. Гаразд, вам потрібна звичайна чи 3G-модель? Джиммі обертається до Уве. Ним будуть користуватися в основному вдома, чи вона виноситиме його і на двір? Уве піднімає вказівний палець і тиця ним просто в консультанта. Гей, я хочу, щоб у неї був найкращий. Зрозумів. Продавець-консультант нервово відступає назад. Джиммі усміхається і розводить своїми величезними руками, ніби готуючись до грандіозних обіймів. Ну, скажімо, 3G, 128 гігів, з усіма можливими наворотами і прибамбасами. І вкиньте ще туди кабель. Через кілька хвилин Уве хапає з прилавка поліетиленовий пакет, де лежить коробка з айпадом, і бурмоче щось про... 8295 крон, і вони навіть не поклали клавіатуру. А потім злодюги, бандити та інші непристойності. Отож, виходить, що того вечора семирічна мала отримує айпад від Уве і білий кабель від Джиммі. Вона стоїть у коридорі просто в дверях, не зовсім розуміючи, як їй сприйняти цю новину, і врешті просто киває і каже – «Дуже приємно, дякую!» Джиммі швидко киває у відповідь. «А у вас є щось пожувати?» Мала показує на вітальню, де повно людей. Посеред кімнати видніється іменинний торт із вісьмома запаленими свічками. Саме до нього тілистий юнак швиденько пробирається. Дівчинка, якій виповнилося вісім років, стоїть у коридорі і зачудовано торкається коробки з айпадом. Ніби не наважується повірити, що вона – Справді тримає його в руках. Уве нахиляється до неї. «Так само я почуваюся щоразу, коли купую новий автомобіль», – тихо каже він. Дівчинка озирається, чи ніхто не бачить. Потім усміхається і обнімає його. «Дякую, дідусю», – шепоче вона і біжить у свою кімнату. Уве тихо стоїть у коридорі, тицяючи домашніми ключами в мозолі на долоні. Повз нього шкандебаючи на милицях проходить патрик, шукаючи восьмирічну Малу. Схоже, йому цього вечора випало найневдячніше завдання переконати дочку, що сидіти в сукні серед гурту дорослих зануд і їсти торт набагато цікавіше, ніж зачинитися у кімнаті, слухати поп-музику і завантажувати додатки на свій новенький iPad. Увесь стоїть у коридорі в курці, і хвилин з десять дивиться невидющим поглядом у підлогу. «Ви в порядку?» Голос Парване м'яко торкається його, немов виводячи з глибокого сну. Вона стоїть у дверях вітальні, склавши руки на своєму сферичному животі і притримуючи його, наче великий кошик із білизною. Уве зводить трохи затуманені очі. «Так-так, звичайно». Не хочете зайти на шматочок торта? Ні, ні, я не люблю торти. Я трохи пройдуся з котом. Великі карі очі Парвани останнім часом все частіше дивляться на нього дуже пильно і проникливо, від чого йому стає незатишно, наче вони наповнені темним перечуттям. Добре, каже Парване, нарешті, але в її голосі не відчувається повної упевненості. «У нас буде завтра урок водіння. Я подзвоню у ваші двері о восьмій», – додає вона. Уве киває. Кіт виходить у коридор із залишками торта на вусах. «Тепер ти задоволений», – пихає на нього Уве, і коли кіт задирає голову, збираючись підтвердити, що так і є, Уве дивиться на парване, перебирає в руці ключі, і тихо каже Гаразд, тоді завтра о восьмій Коли Ува і кіт виходять на двір І рушають вузенькою доріжкою між будинками Навкруги лежить густа зимова темрява Сміх і музика вечірки на честь дня народження Вихлюпуються назовні І розгортаються між стінами великим теплим килимом Соніп, це сподобалося Думає собі Ува. Вона проділа всьому, що тут почалося з приїздом цієї божевільної вагітної іноземки та її абсолютно некерованої сім'ї. Вона б часто сміялася. Господи, як Уве не вистачає цього сміху? Вони з котом ідуть до парковки. Уве перевіряє стійкість усіх дороговказів, даючи кожному гарного копняка. Сіпає двері гаража обходить гостєву парковку і повертається. Перевіряє приміщення із контейнерами для сміття. Коли вони йдуть назад між будинками вздовж сараю Уве, він помічає, як щось рухається біля останнього будинку на тому боці дороги, де живуть Парване і Патрик. Спочатку Уве думає, що то хтось із гостей, та згодом помічає, що постать рухається біля сараю, який прилягає до будинку тієї сортувальної сім'ї, вони, наскільки знає Уве, і досі в Таїланді. Він, мружачись, вдивляється в темряву, аби переконатися, що йому не привиділося, і кілька секунд справді нічого не бачить. Та якраз тоді, коли Уве готовий визнати, що його зір уже не той, який був раніше, та постать з'являється знову, а за нею ще дві. А потім він чує характерний звук постукування молотком по вікну, на яке наклеєна ізоляційна стрічка. Так роблять, щоб зменшити шум, коли розбивається скло. Уве зразу впізнає цей звук. Так вони робили на залізниці, щоб не ранити руки, коли доводилося вибивати розбите скло з вікон вагонів. «Агов, що це ви робите?» – кричить він у темряву. Постаті внизу біля будинку перестають ворушитися. «Чуєте ви?» Лементує Уве і біжить до них. Він бачить, як один із них робить кілька кроків на зустріч йому і чує, як хтось щось кричить. Уве прискорюється і налітає на них, мов таран. Він ще встигає подумати, що треба було прихопити із сараю якусь залізяку, щоб відбиватися. Та вже пізно. Краєм ока він помічає, як одна з постатей розмахує чимось довгим і вузьким, Затиснутиму кулаці, тож Уве вирішує вдарити того негідника першим. Коли його груди пронизує гострий біль, Уве спочатку думає, що хтось із них напав на нього ззаду і вдарив кулаком у спину. Але потім у грудях коле знову. Гірше, ніж будь-коли. Наче хтось проштрикує його багнетом, починаючи з голови і далі, криз'ю все тіло аж поки той багнет не виходить у нього зі стоп назовні. хапає ротом повітря, але ніякого повітря нема. Він падає посеред дороги. Всією вагою валиться в сніг. Відчуває тупий біль, коли обдирає щоку облід. А потім, наче щось здавлює величезним, безжальним кулаком усі нутрощі в його грудях. Як здавлюють в руці – Алюмінієву бляшанку увечує, як риплять по снігу кроки грабіжників, і розуміє, що вони тікають. Він не знає, скільки минає секунд, але біль у голові просто нестерпний, неначе вибухає довгий ряд люмінесцентних ламп. Він хоче крикнути, але в легенях нема повітря. Усе, що він чує, віддалений голос Парвана крізь оглушливу пульсацію крові у вухах. Чує, як вона тупоча по снігу, ковзаючись, спотикаючись, несучи своє непропорційно велике тіло на крихітних ступнях. Останнє, про що Уве встигає подумати, перш ніж усе темніє, вона мусить йому пообіцяти не пускати швидку допомогу їздити між будинками. Бо в житловій зоні Рух транспортних засобів заборонений.